Роботи. Робот – пристрій, який багато в чому замінює людину. Роботи, як правило, виконують дуже небезпечну чи втомливу для людей роботу. Назву робот придумано чеським письменником Карлом Чапиком і походить вона від слова робота. Роботи звільняють людей від важкої та одноманітної роботи, виконуючи, наприклад, такі операції, як фарбування чи зварювання. Їх можна використовувати в небезпечних умовах. Наприклад, в отруєній атмосфері чи в жерлі вулкана. Роботи, оснащені електронними очима, можуть також перевіряти чи сортувати готові вироби. Промислові роботи Першою почала використовувати роботів фірма General Motors США в 1961 році. Зараз перше місце в світі з виробництва та використання промислових роботів займає Японія. Першого робота привезли туди зі США в 1967 році, а вже до 1978 року японці випускали 10 тисяч роботів на рік. У 1980 році ця кількість подвоїлась, а в 1990-х роках Японія вже виробляла половину всіх роботів у світі, здебільшого для використання в автомобільній та електронній промисловості. Змагання з людиною. Роботи знайшли застосування не тільки в промисловості. У 1990 році в армії США з'явився робот-шпигун. Всюди хід з дистанційним керуванням, оснащений відеокамерою. Він призначений для переміщення по ворожій території та передавання відомостей про чисельність та озброєння супротивника. У 1991 році в Австралії почали використовувати робота, який стриже овець удвічі швидше, ніж людина. А в 1993 році на молочній фермі в Нідерландах вперше встановили керований комп'ютером роботизований доїльний комплекс. ІЛюстрації. Перші роботи, зокрема й персонажі науково-фантастичних фільмів, були людиноподібними. Потім вигляд їх змінився. Одні зменшились і почали нагадувати комах, інші ж навпаки набули схожості з верстатами. А на кінець 20-го століття конструкторська думка здійснила повний оберт. Робот фірми Honda може ходити, підніматися по сходах і приймати нескладні рішення. Роботів широко використовують у виробництві. Роботи-маніпулятори впають електронні компоненти в друковані плати. Роботи часто стають кіногероями, як робот-роббі з кінофільму «Заборонена планета» 1956 рік. У мікрохірургії використовуються зовсім крихітні роботи. На малюнку один із них знімає зі стінки судини холестеринову бляшку, яка перекриває кров'яне русло.